Це чорна земля, Велетенська, безмежна, Всеплодюча і всемогутня, Яка дає життя людині, Але й нишить її. Ковтає рід за родом, Поглинає безслідно, А в тій землі приспаний Герой народний. Навіть завжди приспаний, Бо життя спокійне, як сон. Коли ж прокинеться, Стрепенеться, то забушує так, Що ніякі змії, Уже йому не страшні. У тяжких моїх думаннях відкривається мені все приховане, затаєне і незбагненне. Бачу, як ростуть під землею трави, як черніє кров під місяцем, і з неї зроджуються дияволи. Мені хочеться вмерти, розчарованому в нелюдяності свого часу. А які ж часи були людяними? І коли торжествувала правди на світі? Ірод присяги додержав і предпечив був. Яка йому користь з такої правди? Чи не краще йому було збрехати? Арав блудниця, збрехала, і чи винна за ту брехню? Ще й вічне благословення дістала за неї. А в однім місці написано, хто був пророка, той спасся, а котрий не був, той пропав. І я жив у розпалі великої боротьби між Ормуздом і Арианом, Свободою і деспотизмом, розумом і забобоном. Все було неможливо в ті часи. Неможлива любов і ненависть, неможливе щастя і нещастя. Я ж мав зробити все можливим. Все було моє призначення і доля моя незмірна. Як час, як час, скупа аж до жорстокості. Не були ті два роки згоди з королем спокійними. Доводилося мені крутитися, хитрувати, не всі сили змисла, пересилювати собі там, де вже здавалося брак будь-яких сил боротися з підступами, лимати брехню, топтати загрози. Королі хан за моєю спиною змовлялися, аби попхнути військо козацьке разом з ордою на російську землю, а самим тим часом Потопити в крові Україну, полишену без охорони. Пани воліли перейняти козацьку тактику, страхати одного монарха другим, а самим стояти осторонь. Кого вб'ють, той і винен. А мені краще була смерть, як на московське государство йти супроти братів своїх, до який горнувся з цілим народом своїм ось уже котрий рік. Я обвернув хана від Москви, попхнувши його на молдавського господаря Лупула, розвоював землю випулово за його неправду. Не дарма ж співав, як обзарі щоразу про мене. Тільки Бог Святий знає, що Хмельницький думає, гадає. Потім не знали ні сотники, ні отамани, ні полковники. Сам господар не вірив, яким дали знати про козаків з Ордою. Пошукав те й усе. Бо татари таку штуку зробили. При його паснанцях пішли кучманським шляхом ніби на Москву а тоді завернули на Молдаві. Коли вже й другий, третій посланець прибіг з вістю, що вже й стадає овець позабирали, і близько яс, тоді Лупул вискочив з міста, хотів громити ворога, та побачив нерівню, уступився назад, вилів шанси робити з гною, заготовленого на винниці, вислав до орди Балджі Башуханського, що приїхав з Бахчисарая за медами. Не помогло ніщо. Мешканці столиці, не слухаючи трубі буднів господаря, мерщій стали возити на тих возах, що для гною були припасані, жінок, дітей, майно на буковину. Тоді ми пули собі, забравши, що міг майну аж до німецького монастиря підсучав. він, зарубався там у лісах і прислав до мене своїх послів просити покою. Обіцяв з потоцькими магнатами не складатися більше, ніяких лихих замислів на запорозьке військо не мати, дарував мені своєю донькою Роксандою за мого сина Тимоша. Був той похід неспогаданий і блискавичний. Потоцький хотів заступити мені дорогу, та злякався моїй сили, одсунувся, і тепер поглядав десь як вовк на вогонь, облизуючись і скавучачи. Аби не мав я сумніву щодо його афекту, то він мені прислав листа вельми образливого, якому домагався, щоб я, безвідомо короля, не зносився з заграничними володарями листами посольствами, щоб повернув людям Потоцького всезабрани в час війни і шкоди нагородив, щоб суворо карав свою вільну чернь, щоб з братславського воєводства вичистив козаків, бо, мовляв, він, пан Потоцький, не бачить, на що вони можуть бути придатні. Ордан, облававшись на добрах лупових, самих талерів захопили 300 тисяч, пішла до своїх стійбищ, полишивши мене з козаками. Так що війська, мова, було тепер і не більше, ніж у пана Краківського, і той би міг ударити на мене збоку і з із Та я ужив стратегами, і вислав до Потоцького різне посольство козацьке з Василем Кравченком і ханським аталеком Мехмед Газі. Посольство було з походу, без шиків і долгих убрань. Кравченко самі жупані, фалендишевім червонім, витертім ведьми, з олов'яними гудзами, інші теж не краще вбрані. А шляхицьке військо зазвичай пишалося коштовними строями, шовковими шатрами, дорогою зброєю, у самого Потопського був не один шатер, як у мене, а цілих три. Один спальний, один робочий, один для банкетів. Та це не справило на моїх послів ніякого враження. Прийшли вони до пана Караківського своєю звичайною гочою покорою, що коли гладиш, то шерсть настовбурчується. Не знали ніяких страхів, не гнули ший, на словах передали мою погрозу що вдарю на обоз Потоцького, коли не послухаються моєї застороги, А тоді передали мій лист Гетьманові Коронному, де я писав. А тепер, дозволь ваша милість, Розпустити коронне військо,